Царството Божие на сила се взема. Причастен разговор с един брат стана въпрос за вътрешната работа на ученика. За да се научи човек да се концентрира, трябва да бъде по-близо до хора, които се концентрират и да дружи с тях. Едни от други хората се ползват. Направете за 10 дни следното упражнение. Вземете 96-ти псалом и 103-ти псалом и размишлявайте върху тях, като направите и едно сравнение между двата псалма. Вземете 15-та глава и 21-та глава от притчите, размишлявайте върху тях и ги сравнете. После, направете сравнение между псалмите и притчите. В следващите 10 дни размишлявайте върху 3 стих, 3-та глава от Евангелието от Йоанна. Истина, Истина ви казвам, ако се народи роди някой изново, не може да види Царството Божие. Ще размишлявате без да правите усилие. Тази светла мисъл ще държите в ума си 10 дни и ще видите какви мисли ще дойдат в ума ви, които ще записвате. Тази мисъл ще стои като една семка. Ще я посеете и ще видите какво ще изникне. След тези 10 дни прочетете за два месеца книгата на пророк Исаия, по една глава на ден. Те са 66 глави. Изведете най-забележителните стихове, може по един, два или три стиха от глава. Най-напред ги наредете, както са наредени в главите, след това ги наредете така че от тях да изкарате нещо като една глава. Една сестра каза, че чувства голяма нужда от божествената наука. Царството Божие на сила се взима. Съзнанието ни непрекъснато расте и ние трябва сами да помагаме на този растеж.